První vlna zájmu veřejnosti zakrátko opadla. Když to vezmete kolem a kolem, byly trifidi skutečně o tolik podivnější než pískozy bahení, pštrosy, pulci a stovky dalších tvorů? Netopýr je myš, která se naučila létat. Prosím, tady vidíte rostinu, která se naučila chodit. Co má být? Skutečnost, že jde o masožravý species a že mouchy a jiný lapený hmyz jsou stravováni lepkavým slizem na dně kalichu, vzbuzovala v lidech překvapení a jistý odpor. Pravý poplach však vyvolalo zjištění, že svinutá spirála uvnitř kalichu na vrcholu stonku je vlastně jakési žahadlo. Tenká a pružná zbraň, která může být vymrštěna až na vzdálenost 3 metrů a která obsahuje dosti jedu k usmrcení člověka. Jakmile bylo toto nebezpečí rozpoznáno, nastalo hysterické ničení a mícení trifidů, až někdo dostal nápad, že k jejich zneškodnění stačí odstranit vlastní žahavou zbraní. Zakrátko už se stalo módou chovat jednoho nebo dva okleštěné trifidy v každé záradě. Bylo zjištěno, že odříznuté žahadlo dorůstá do nebezpečné délky zhruba za dva roky. Takže každoroční prořezávka dávala plnou záruku, že neoblíží ani dětem, pro něž byly zdrojem neustálého povyražení. V zemích s mírným podnebím, kde člověk s výjimkou sebe samého skrotil do jisté míry většinu přírody, byl tak status trifidů jednoznačně stanoven. Za to v Tropech, zejména v hustě zalesněných oblastech, se staly trifidi pravou metlou. Cestovatel je zpravidla mezi normálními keři a porostem nepostřehl. A jakmile se dostal na dosah jedovatého žahadla, Trifid po něm blesku rychle šlehl. Ani pro domorodé obyvatele těchto končin nebylo nijak snadné odhalit nehybného Trifida, záludně číhajícího ústezky vinoucí se džunglí. Obrana proti Trifidům se v těchto oblastech stala problémem číslo jedna. V ostatních částech světa zatím pokračoval rozsáhlý výzkum života trifidů. Horliví badatelé se v zájmu vědy snažili zodpovědět, jak dlouho mohou kráčet a jakou vzdálenost při tom ujdou. Zda mají nějaký předek nebo snad mohou kráčet stejně nemotorně kterýmkoliv směrem, jak dlouhé období vývoje stráví z kořeny v zemi, jak reagují na přítomnost nejrůznějších chemikálií v půdě a nespočet dalších otázek užitečných i zcela zbytečných. Největší jedinec, jaký byl kdy v tropech objeven, měřil skoro 3 metry. V Evropě se větší než 2,5 metru nevyskytl a průměr byl něco málo přes 2 metry. Bylo na dní, že se rychle přizpůsobují široké škále půdních i klimatických podmínek. Řada dalších méně nápadných vlastností trifidů zůstala nicméně ještě nějaký čas nepopsána. Trvalo například dosti dlouho, než si lidé všimli neomilné přesnosti, s jakou zaměřují svá žahadla, která takřka pravidelně zasahovala hlavu. Podobně se zpočátku nikdo nepozastavoval nad jejich zvykem otálet poblíž mrtvých obětí. Důvod tohoto chování vyšel najevo, až když se ukázalo, že se živí stejně tak masem, jako hmyzem. Výhonek žahadla neměl sice žádné svaly, jimiž by Trifit mohl rvát pevné maso, ale byl dostatečně silný na to, aby vytrhával cáry z rozkládajícího se těla. Pozornost nevzbudili ani tři krátké, bezlisté proutky u kořene stonku. Nakonec se vědci sjednotili v názoru, že charakteristické znaky proutků, především náhlý přechod z nehybností k životu, následovaný prudkým, chřestivým vyblováním o ústřední stonek, jsou vlastně zvláštní formou trifidích milostných her. Pochybná přednost, které se mi dostalo hned na počátku trifidí éry o ním uštknutím, podnítila zřejmě i můj další zájem o chodící rostliny, neboť od té doby jsem si připadal, jako bych s nimi byl nějak spřízněný. Byl jsem jimi prostě fascinován. Krátce před mým odchodem ze školy přeorientovala arkticko-evropská společnost pro zpracování rybých tuků svoji výrobu, přičemž také vypustila ze svého názvu jakoukoliv zmínku o rybách. Veřejnost se dozvěděla, že arkticko-evropská a další společnosti hodlají započít spěstováním Trifidů ve Velkém, aby z nich získávali cenné oleje a šťávy a z jejich dužiny lisovali vysoce výživné olejnoté krmivo pro dobytek. A tak se Trifidi stali takska přes noc předmětem velkého biznisu. O mé budoucnosti bylo rozhodnuto. Zažádal jsem si u arkticko-evropské opřijetí a díky svým znalostem Trifidů jsem dostal zaměstnání v rostlinné výrobě. Nesouhlas mého otce poněkud zmírňovala výše platu, který byl s ohledem na můj věk víc než slušný. Ještě předtím, než oba s matkou zahynuli při havárii výletního autobusu, viděli, jak nové společnosti vytlačují všechny konkurenční oleje z trhu a že ti, kdo vsadili na chodící kitky, jsou od samého začátku dobře zajištění na celý život. Jedním z nich byl také můj přítel Walter Lacknor. O zemědělství toho moc nevěděl, o obchodu ještě míň a pro práci v laboratoři neměl potřebnou kvalifikaci. Na druhé straně věděl spoustu věcí o trefidech. Měl pro ně zkrátka jakýsi šestý smysl. Poprvé mě překvapil asi rok nebo dva poté, co se Trifidí průmysl rozběhl. Ten den jsme skončili s prací a s uspokojením přehlíželi tři nová pole dospělých Trifidů. Tehdy se ještě nezavírali do ohrad. Táhli se ve zhruba vyrovnaných řadách, přesněji, v řadách se táhly ocelové kůly k nímž byl každý trifit připoután řetězem, neboť rostliny samy pražádný smysl pro souměrnost neměly. Odhadovali jsme, že snad už příští měsíc je začneme nařezávat, abychom z nich stáčeli šťávu. Byl tichý večer a takřka jedinými zvuky rušícími jeho poklit bylo občasné zachřestění trifidích proutků ostonek. Voltr s hlavou mírně nachýlenou k rameni Vydal z úst dýmku. Dneska jsou nějak upovídaní. To bude asi tím počasím. Mám dojem, že dělají větší rámos, když je sucho. Úko jsem nám nepohlédl a usmál se. Ty snad mluvíš víc, když je sucho? Proč bych? Začal jsem. Ale pak jsem se zarazil. Ale to je nesmysl. Mluvící rostliny? Větší nesmysl než rostliny, které chodí? Zíral jsem chvilku na Trifidy a pak zase na Voltra. Nikdy by mě nenapadlo, začal jsem pochybovačně. Tak o nich trochu přemýšlej a dívej se. Za celou dobu, co jsem se kolem Trifidů točil, mi nikdy nic podobného nepřišlo na mysl. Voltr ale pevně věřil, že Trifidi mluví. To samo sebou znamená, uvažoval, že si v jejich těle se nachází centrum inteligence. V mozku sídlit nemůže, neboť pitvy prokázali, že nic takového nemají, ale to ještě nedokazuje, že funkci mozku nezastává nějaký jiný orgán. Všiml si, že pokaždé zaútočí na nepokryté části těla? Skoro vždycky míří na hlavu ale někdy také na ruce. A další zajímavost, když nahlédneš do statistik jejich obětí, musí tě zarazit nápadný počet případů, kdy žahadlo zasáhlo oči a člověka oslepilo. Za předpokladu, že jsou skutečně obdaření jistou inteligencí, máme proti nim jen jednu jedinou výhodu. Zrak. Zbav nás ale zraku a naše převaha je ta tam. A co je horší, ocitneme se dokonce v podřadnějším postavení, protože oni, na rozdíl od nás, jsou k životu bez očí přizpůsobeni. Mám-li být upřímný, neváhal bych dlouho na koho vsadit svoje prachy, kdyby šlo o šance na přežití mezi člověkem a Trifidem. Předpokládáš tedy, že jejich inteligence se vyrovná naší. To není nutné. Představoval bych si ji spíš jako inteligenci zcela odlišného druhu, i když snad jen z toho důvodu, že jejich životní potřeby jsou o tolik jednodušší. Vezmi si třeba ten komplikovaný postup, jakým získáváme z Trifidů poživatelný extrakt. A teď si to otoč na ruby. Co musí udělat takový trifit? Stačí, aby nás uštknul, pak si pár dní počká a začne nás pojídat. To je jednoduchý, přirozený řád věcí. Najednou jsem se přistihl, jak myslím na trifidy, jako na jakési naše konkurenty. Opravdu si myslíš, že jsou ti nezádí nebezpeční? zabafal rozvážně z dýmky a teprve pak odpověděl Těžko říct ale jedno vím určitě a to, že by mohli být nebezpeční Kdybych věděl, co znamená to jejich chřestění tak bych ti snad mohl odpovědět přesněji Pracovali jsme společně ještě asi rok nebo o něco déle ale jak se otevíraly nové a nové pěstitelské stanice a ukázala se potřeba studia zahraničních zkušeností, začal jsem hodně cestovat. Wolter opustil práci v terénu, přešel do oddělení výzkumu a posléze skutečně prokázal existenci slušně rozvinuté trifidí inteligence. A stále byl přesvědčen, že vyblování trifidích proutků je jakousi formou vzájemné komunikace. Pro veřejnou potřebu pak doložil, že proutky mají daleko větší význam, než se dosud předpokládalo, a že trifit, kterému byly odstraněny, postupně odumírá. Vedle toho také stanovil, že poměr neplodných semen dosahuje až 95%. Což je kramelská klika, poznamenal k tomu. Kdyby měla vsklíčit všechna do jednoho, za chvíli by na téhle planetě nebylo pro samé Trifidy k hnutí. S tím jsem souhlasil. Období Trifidího vysemenění stálo věru za pohled. Lesklý, temně zelený lusk těsně pod kalichem se postupně rozpínal, až byl jako veliké jablko. Když praskl, ozvala se rána slyšitelná na 20 metrů. Bílá semena Vyletěla do vzduchu jako sloupec páry a i ten nejslabší vánek je roznášel daleko, daleko pryč. Koncem srpna působilo Trifidí pole jako nepravidelně ostřelované bojiště. A opět to byl Walter, kdo objevil, že kvalita extraktu je mnohem vyšší, když jsou Trifidům ponechána žádla. V důsledku toho bylo na všech farmách upuštěno od pravidelné prořezávky a při práci na poli jsme museli používat ochranný oděv. Když došlo k nehodě, která mě přivedla do nemocnice, prohlíželi jsme právě s Voltrem několik jedinců, u kterých se projevily neobvyklé devijatce. Na hlavách jsme měli drátěné kukly. Sklonil jsem se ku předu a v tu chvíli mi proti obličejí zběsile vyšlehlo žahadlo. V 99 případech ze sta by se nebylo nic stalo, proto jsme konečně kukli nosili. Ale tentokrát byla rána vedena takovou silou, že se několik jedovatých váčků protrhlo a pár kapek mi stříklo do očí. Walter mě odvlekl do své laboratoře a v několika vteřinách mi vpíchlo protět. Jedině díky jeho pohotovému zásahu jsem nepřišel o zrak. Ale i tak to znamenalo týden v posteli, Týden v naprosté tmě. Zatímco jsem byl upoután na lůžko, dospěl jsem k pevnému rozhodnutí, že až, pokud vůbec budu zasvědět, zažádám si o přeložení na jiné pracoviště. A kdyby to nevyšlo, nechám téhle práce na dobro. Od toho prvního uštknutí v naší zahradě jsem si vyvinul pozoruhodnou odolnost vůči trifidímu jedu. Mohl jsem být ušknut a také jsem uštknut byl, dávkou jedu, poníž by normální člověk natáhl bačkory. Ale hodlal jsem si vzít výstrahu k srdci. Pamatuji si, že jsem strávil hezkou řádku těch temných hodin rozjímáním, jakou profesi si zvolím, když mě nepřeloží. Vzhledem k tomu, co nám všem vyselo nad hlavou, jsem sotva mohl najít jalovější téma svých úvah. Dveře hospody se za mnou zavřely a já zamířil k nároží hlavní třídy. Tam jsem zaváhal. Nalevo ode mne, za dlouhými mílemi předměstských ulic, začínal Venkov. Napravo táhl londýnský West End a za ním City. Vykročil jsem na východ, ke středu Londýna. Možná mne hnala bezděčná touha spatřit ještě jednou známá místa, nebo snad pocit, že existuje vůbec nějaká autorita, musím jí najít někde v onom směru. Brandy můj hlad ještě znásobila, ale odpověď na otázku, kde se najíst, nebyla ani zdaleka tak jednoduchá, jak by se zdálo. A přitom tu byla spousta pustých a nestřežených obchodů plných jídla. A na druhé straně já, hladový a s penězi na zaplacení v kapse. A kdybych snad platit nechtěl, Stačilo jenom rozbít výkladní skříň a vzít si, co hrdlo rádčilo. Bez mála třicet let přiměřeného respektování práva a zákonů dbalého života však zapustilo příliš hluboké kořeny, než abych mohl přiznat, že se všechno od základu změnilo. Měl jsem navíc pocit, že pokud si budu počínat zcela normálně, Může se nějakým nepochopitelným způsobem navrátit do normálního stavu i všechno ostatní. Byl to samozřejmě nesmysl. Ale byl jsem skálopevně přesvědčen, že jakmile bych jednu z těch skleněných tabulí rozbil, zanechal bych starý řád jednou provždy za sebou. Stal bych se lupičem, kořistníkem, prašivým mrchožroutem, hodujícím na mrtvole civilizace, která mě odkojila. Pěkná bláhovost a rozcitlivělost v tak postiženém světě. A přesto mě dodnes těší, že ze mě civilizované návyky nespadly naraz a že jsem se hodnou dobu potloukal kolem skleněných výloh, nad jejichž obsahem se mi zbíhaly sliny, zatímco moje starosvětské konvence mě nechávaly ohladu. Asi tak o půl míle dál se můj problém vyřešil sám od sebe. Nějaké taxi tam vylo na chodník a skončilo s chladičem zabořeným v hromadě lahůdek. Zdálo se mi, že to je něco jiného, než kdybych se vloupal někam sám. Vybral jsem si, na co jsem měl chuť, ale svědomitě jsem na pultě zanechal částku odpovídající ceně toho, co jsem odnesl. Skoro hned naproti přes ulici byl veřejný parčík. Stín čerstvě olistěných stromů vypadal lákavě. A na jedné z laviček jsem tedy poobědval. Bylo to zapomenuté míru milovné místo. Občas se sice kolem mřížových vchodu přešourala nějaká postava, ale nikdo jiný dovnitř nezašel. Když jsem dojedl, zapálil jsem si cigaretu. Seděl jsem, kouzil a uvažoval, kam mám jít a co dělat když v tom protehli ticho měkké tóny klavíru. Přicházeli z bloku domů hledících do zahrady. V zápětí se rozespíval dívčí hlas. Zpíval Byrnovu baladu. Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat. Ač oba dosud milujeme, ač stejně bude luna plát, jako meč pochvu přežívá a duše hruď kde bytuje a jako srdce doznívá, chce láska dojít pokoje. Že noc je pro ní neupřeme, že příliš brzy svítá den a přece už se nebudeme dál toulat v svitu měsíčném. Naslouchal jsem s očima upřenýma do spleti mladých listů a větvový na pozadí jasně modré oblohy. Píseň skončila, tóny klavíru dozněli. Potom se ozval pláč. Bez špetky hysterie. Tichý, bezmocný, nešťastný a srdcerivný. Nevím, kdo to utápil v slzách své naděje, Zda ona zpěvačka nebo nějaká jiná dívka, ale déle jsem to už poslouchat nemohl. Potichu jsem vyšel zpátky na ulici. Na širokých třídách stálo jen několik osobních aut a těžkých nákladáků. Jak se zdálo, pouze pár vozidel se vymklo řidičům z kontroly. Jeden autobus přejel přes chodník a skončil v Green Parku. Pod pomníkem padlých dělostřelců ležel mrtvý kůň, který se zřejmě splašil a roztříštil si o podstavec pomníků hlavu. Pohybovala se tu jen hrstka mužů a ještě méně žen. Obezřetně tápali podél zábradlí a tam, kde nebylo, kráčeli s roztaženýma rukama před sebou, aby se vyhnuli srážce či zabránili úrazu. Přešel jsem křižovatku směrem k Piccadilly. Byl jsem už téměř u jejího ústí, když jsem zaslechl nový, ostrý zvuk. Pravidelné ťukání, nepříliš vzdálené a stále hlasitější. Od Park Lane přicházel muž oblečený mnohem spořádlnějí než kdokoliv jiný, koho jsem toho dopoledne potkal. Poklepával do zdí bílou holí a rychle se ke mně přibližoval. Ulevilo se mi, když jsem ho spatřil. Byl normálně slepý. Oproti vytřeštěným, nicméně nevídomým očím ostatních, působili na první pohled jeho temné brýle takřka uklidňujícím dojmem. Když zaslechl mé kroky, zastavil se. Nebojte se, můžete jít klidně dál. Zůstaňte stát, kde jste. Bůh ví, do kolika cvoků se už dneska vrazil. Co se to děje u všech čartů? Proč je všude takové ticho? Pověděl jsem mu, co jsem věděl. Když jsem skončil, neřekl dobrou minutu ani slovo a pak se krátce host se zasmál. Teď budou tu svou proklatou dobročinnost potřebovat sami pro sebe. <laughs> Jistý a rázný ťukot jeho hole zanikl zvolno v dáli, Zatímco já již kráčel vzhůru po Pikadily. Bylo zde vidět mnohem více lidí a místy jsem se musel proplétat mezi opuštěnými auty, nazdař bůh uvízlými ve vozovce. Více než jinde jsem tu však také znepokojoval všechny, kdo tápali podél domovních průčelí. Jakmile zaslechli ve své blízkosti kroky, rázem se zastavovali, aby mohli čelit případné srážce. Podobným srážkám docházelo co chvíli po celé délce ulice, ale zmíním se pouze o jedné, která mi připadala zvlášť příznačná. Dvě postavy šátraly proti sobě podél výkladní skříně, až do sebe vrazily jen to žuchlo. Byl to mladík v dobře stříženém obleku, za to s kravatou zvolenou očividně namátkou a žena s malým dítětem v náručí. Dítě zanaříkalo... Mladík už začal ženu obcházet, náhle se však zarazil. To vaše dítě vidí? Ano, ale já ne. Mladík nahmatel sklo výkladní skříně. Zekni mi, co je tam? No tak Mary, řekni pánovi, co tam je. Povzbuzovala maminka dcerku. Hezký slečny! Řekla holčička. Muž vzal ženu za ruku a hledal si hmatem cestu k další výloze. A co je tady? Jablíčka a fíky. Prima, řekl mladík. Sundal si botu a vší silou udeřil podpatkem do výkladní skříně. Přeskoc klas se nesl ozvěnou celou ulicí. Nazal si botu opět na nohu. Prostrčil rozbitým výkladem opatrně paži a šátral uvnitř tak dlouho, dokud nenahmátl dva pomeranče. Jeden podal ženě a druhý dítěti. Pak sáhl do výkladu znovu, našel si jeden pro sebe a začal ho loupat. Žena obracela svůj pomeranč nerozhodně v prstech. Ale co pak? Nemáte ráda pomeranče? To se přece nedělá. Neměli jsme si je brát, určitě ne takhle. A jak se tedy chcete dostat k jídlu? No, já nevím. Tak vidíte. Jen ho pěkně sněste a pak si půjdeme najít něco výživnějšího. Držela pomeranč v ruce a skláněla přitom hlavu jako by si ho prohlížela. Potom postavila dítě na zem a začala pomranč loupat.